Helton Jenő, szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butit, fény nem vakit, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja. Nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg! Szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg. Hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszett se, sem azt, kinek ki volt, és volt te őse, nem bámul görnyedőn a kutyabőrre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tud meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki, vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, Tüzet fölöslegesen nem harangoz, Van minden, ha nincs is semmie. Mert nem szorul rá, soha senkire, Nem áll szemébe húzott vaskalappal, Mindig kevén szembenéz a nappal. Vállalja azt, amit jó társa vállal, És győzi szívvel, győzi vállal, Helyét megálljon mindig mindenütt. Többször cirogat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. E megszentelt nevet könnyelműn ingyen ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítottan mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap, inség, veszély, kín, meg nem tántorít. És lelki bék többé nem szorít, hiába őrzi porkoláb, slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldús, nincs telen, gazdag, hatalmas, mert bilincs Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, és élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, és mindazt, miért más robotolt, Magad javára letarold, mert szabadabb akarsz lenni másnál, a szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység napsugár, tavasz. Mint a virág, mely dúskejhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a sebb, Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyávarabb vagy.